Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma abadum Alhamdulillah Bapak Ibu Jangan sekalian rahimani Warahmatullahi Allah InsyaAllah kita melanjutkan kembali Pembahasan Dari kitab Fikih Asmaul Husna Pembahasan dalam rangka kita memahami dari nama-nama Allah Subhanahu Wataala, yang diantara keutamaan kita mem memiliki perhatian terhadap asma Allah Al-Husna, seperti yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walillahi disantun wa tisina atau innallahi bisatun wa tisina isman Allah memiliki 99 nama man ahsa da khalal jannah barang siapa yang menghisab nama-nama Allah tersebut Maka dia akan masuk jannah. Yang maksudkan dengan mengelshok adalah satu dia yang tahu bahawa itu adalah nama Allah. Yang kedua dia faham tentang makna kandungannya. Yang ketiga dia beribadah kepada Allah Swa dengan apa yang menjadi tuntutan dari nama Allah tersebut. Contoh seperti yang telah kita lewati pembahasannya di antara nama Allah Subhanahu wa taala seperti kemarin Al-Ahad. Allah adalah Ahad. Yang maksa yang maha tunggal satu-satunya Tidak ada duanya Baik dalam hal Rububiyah Dalam hal asma Asma'wasifat Dalam hal Uluhiyah Kita tahu Ahab adalah nama Allah Kita Faham maknanya adalah Seperti itu Dan kita kemudian tertuntut Mewujudkan Totalitas pengesaan kita kepada Allah, baik dalam hal rububiyah, bahawa Allah satu-satunya pemilik rububiyah dan tidak ada selain Allah yang memiliki rububiyah. Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat. Tidak ada selain Allah yang memiliki kesempurnaan sifat Dan menuntut dari itu semuanya totalitas memberikan ubudiah ibadah kepada Allah Ta'ala Sebagaimana tidak ada yang memiliki rububiyah selain Allah Sebagaimana tidak ada yang memiliki kesempurnaan sifat selain Allah Maka dia pun tidak memberikan ibadah jenis apapun kepada selain Allah Swt. Sehingga dia totalitaskan ibadah itu hanya semata-mata tertuju kepada Allah Taala. Dan juga seperti yang telah kita lewati juga perkataan Al Imam al Qayyim Al Jauziyah Rahmatullah Taala al Nas Ubudiyatan Al-Mutaabid Bijami'il Asma'i Wasifat Allati Yutal Wa'alihal Basyad Manusia yang paling sempurna Dalam mempersembahkan Ubudiyahnya kepada Allah Adalah Orang yang Beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah terangkan kepada manusia sehingga semakin seorang itu dia memahami nama-nama Allah Ta'ala semakin banyak nama-nama Allah yang dia ketahui maka dia akan semakin sempurna semakin banyak yang dia persembahkan kepada Allah dan semakin sempurna dalam wujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan masuk pada pembahasan di antara nama Allah adalah As-Samad sebagaimana Nama Allah Al-Ahad Nama Allah Al-Sulmat Ada di dalam Satu surat Yaitu surat Al-Ikhlas Ada di satu tempat Yaitu pada surat Al-Ikhlas Sehingga beliau mengatakan Waqad waradah Hadal ismu Fi surat Al-Ikhlas dan nama Allah Samad ini Hanya terdapat di satu tempat Yaitu pada surat Al-Ikhlas Dan dikatakan surat ini Al-Ikhlas Karena mengandung penjelasan tentang pemurnian Penjelasan tentang keasaan Allah SWT Dan ada dua surat yang Rasulullah Sallam sunahkan untuk kita baca, Al-Kafirun dan al ikhlas dalam beberapa sholat sunah. Yang pertama diantaranya ketika kita sholat sunah setelah selesai tawaf. Kemudian kita ke kebelakang uh, Maqam Ibrahim Dua solat, dua rakaat. Rekaat yang pertama Baca fatihah Kemudian surat Al-Kafirun uh, al Rekaat yang kedua Setelah fatihah kita baca surat Al-Ikhwas Demikian pula dalam Salah sunnah Ba'diyah Maghrib Dan salah sunnah Qoblah Subuh Qobliyah Subuh. Ini diantara tempat Yang disunahkan kita membaca Dua surat tersebut Kulia ayul kafirun Dan Kulwallaw ahad Atau alikhlas Dua-duanya ini Sesungguhnya Penjelasan tentang Pemurnian Allah Taala. Kalau suratul Ikhlas, pemurnian Allah berkaitan dengan Rububiyah dan Asmaul Sifat, sehingga masuk dalam penjelasan tentang keasalan Allah, hal-hal yang perlu kita yakini tentang Allah Swa Taala keasaan Allah yang sifatnya teoritis sedangkan Quliyayu kafirun adalah pengasaan kepada Allah yang sifatnya praktis atau ubudiah Qulhuwallah Ahad bicara tentang Allah siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah adalah Ahad Allah adalah As-Samad Allah adalah Lam Yalid Walam Yulad Allah adalah Walam Yakun Law Kufwan Ahad Ini totalitas bicara tentang pemurnian Allah Keasaan Allah Pemurnian keasaan Allah Bahawa Allah adalah satu-satunya tidak ada yang sebanding sebanding dengan Allah Taala. Surat Al-Kafirun bicara tentang tuntutan praktis ibadah kita, bahwa kita menegaskan dengan lantang kita tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana surat ini turun Tawaran orang-orang Quraisy -orang Kepada Nabi Yang Muhammad Ini ingin membuat kalau istilah orang Win-win Solution Sudahlah kita begini saja Nggak usah rame-rame Nggak -rame, usah kekelan Saya tak nyembah Sesembahanmu setahun kamu nanti nyembah sesembahanku setahun. Es, eh, ina inaan itu aja lah, podoh podoh, engau sarah kejekan. Seakan akan tawaran yang, masya Allah, toleransi, kuyup, rukun, sarobar bareng baik. Tapi jawaban Allah Subhanahu Wa Taala kayak samber blackjack. Untuk disampaikan kepada orang menawarkan seperti itu. Apa kata Allah? Kul ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang memang tidak mahu menerima Islam, tidak mahu mentauhidkan Allah, dia tetap ingin menjadi orang musyrik. Ya ayyuh al-kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma Saya tidak akan pernah mau menyembah apa yang kalian sembah. Dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Besok kalian penjagaan seorang mukmin ahli tauhid la a'budu ma ta'budun bo ya sampai kapanpun kata orang Jawa sak cek dumlek sak lawas urip sampai kiamat sampai ada bling fosok oh enggak akan aku menyembah apa yang kamu sembah dan kamu Selama tidak mengesahkan Allah, walaupun kamu beribadah kepada Allah, kamu tidak dianggap beribadah kepada Allah taala. Wala antum abiduna ma a'bud. Kami itu tidak menyembah apa yang aku sembah. Mas kalian, orang-orang musyrikin, dia memiliki berbagai macam amal ubudiyah kepada Allah taala. Haji ...doa, nazar, puasa... ...mereka biasa melakukan ini dan ini termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Lafat-lafat tentang Allah itu lanyah. Mereka kalau mengucapkan tentang Allah, jajah lanyah. Tapi yang menjadi masalah itu... ...mereka tidak memurnikan ibadah totalitas hanya kepada Allah mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah Ta'ala Ini yang Allah anggap Mereka itu tidak beribadah kepada Allah Artinya ibadah yang tidak dimurnikan kepada Allah Itu tidak dianggap ibadah Makanya Mbak sekalian Orang-orang muslimin, Walaupun dia sudah memiliki banyak macam ibadah kepada Allah SWT Karena mereka belum memurnikan totalitas ibadahnya kepada Allah Maka tidak dianggap oleh Allah Ta'ala ibadahnya itu Yang Allah tuntut adalah pemurnian ibadah Tidak boleh dicabang-cabangkan kepada selain Allah Ta'ala Surat Al-Ikhlas Kemarin telah kita sampaikan Keutamanya diantaranya Apa kemarin satu? Surat Al-Ikhlas Orang yang mencintai surat ini Allah mencintainya atau bahkan Allah masukkan surga karena kecintaan dia kepada surat Al-Khaf ini. Karena isinya adalah sifat Rahman. Yang kedua, bahawa surat Al-Khaf ini serul serul Quran, sepertiga kandungan Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan kepada sahabat, ayat jisu aha tukum ayat qaal sul sal Quran Apakah kalian tidak bisa membaca seperti Al-Quran dalam semalam? Kata para sahabat merasakan beratnya apa yang ditawarkan oleh Nabi baca Quran seperti Al-Quran semalam bintang berarti sedoso jus sedoso jus kalau dibaca semalam berarti dibaca membutuhkan waktu bintang jam ya kira-kira 10 jam atau kurang dikit-dikit tergantung -dikit, bacanya juga ah, baca 10 jam semalam ya bisa tak Bisa eh, Terasa berat Maka kata para sahabat Ayyuna yutiquzalika ya Rasulullah Mana diantara kami Yang kuat ya Rasulullah Yang mampu ya Rasulullah Baca Al-Quran semalam sepert, sepertiga Al-Quran Faqala Nabi mengatakan Allahul wahidus somad Sulusul Al-Quran Surat itu Qul huwa Allah ahad Allahu somad itu adalah sepertiga dari Al-Quran Sekalian Sekarang mari kita lihat Apa itu makna As-Samad Makna As-Samad Beliau mengatakan di sini As-Samadu maknahu As-Sayyidul Adhim Alladhi qadqamula fi ilmih Wa hikmati Wa hilmi Wa kudrati Wa izzati Wa azamati Wa jami'i sifati Asamat adalah As-Sayyidul Aqlam Tuan Besar Sayyid yang agung Tuan Besar Kenapa dikatakan Tuan Besar Yang Terkumpul padanya itu kamulah ilmih ilmunya sempurna, wahikmati hikmahnya itu sempurna, wahilmih santunnya itu sempurna, wahudratih kekuasaannya itu sempurna, wahizdatih Izzah keperkasaannya sempurna, wahabmati dan keagungannya sempurna. Wajahnya, sifati dan seluruh sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang sempurna sehingga dikatakan Tuan Besar. Kalimat Sayyid Tuan, karena padanya itu mengumpulkan sifat-sifat yang mulia sehingga dikatakan Tuan, karena kemuliaannya, keagungannya. Maka diantara yang Rasulullah pernah ingatkan. Tidak boleh kita menyebut orang munafik itu dengan sayid. Karena di dalam diri orang-orang munafik itu terkumpul sifat-sifat yang busuk, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Yang dengannya itu Allah katakan innal munafikina fidjar il asfal minan na'am. Pendusta pengkhianat menyelisi janji perusak di muka bumi dan rosak sehingga berkumpul sifat-sifat yang busuk yang buruk yang rusak maka tidak boleh dipanggil orang munafik dengan sayyid yakni dengan tuan karena tuan itu adalah terkumpul padanya sifat-sifat yang mulia Fawwasyun, Fawwasyusifah, AfiMuha, sehingga nama as-samad ini adalah nama Allah yang luas yang menghimpun segala keagungan nama-nama Allah yang lainnya, sehingga Allah menjadi as-samad, Allah di sama dan ilahi jamiul makhluqat. Yang seluruh para makhluk itu bergantung total kepada Allah Subhanahu Wataala dalam segala kebutuhannya, dalam segala keperluannya, maka seluruh makhluk ini totalitas bergantung kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka telah kita sampaikan kemarin bahawa. Dasar yang membangun hubungan antara hamba dan Allah Itu hubungan ubudiyah. Hubungan ubudiyah ini dibangun karena hamba ini adalah fakir. Hamba ini adalah fuqara'u ilallah. Hamba-hamba yang kereh yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Ghaniyun Zat yang makaya Yang bisa memenuhi segala kebutuhan para hamba Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Terangkan bagaimana Ini ghaninya Allah Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga menjadikan Allah adalah zat yang layak disembah Dan Allah jelaskan pula bagaimana sifat Ba'i dan fakirnya hamba Sehingga hamba yang paling berbahagia, hamba yang paling totalitas dalam mempersembahkan upudiahnya kepada Allah Taala dan menggantungkan dirinya secara total kepada Allah Swa Taala. Falaizalaha Robun siwa. Tiada bagi makhluk ini Rob selain Allah. Tiada yang menciptakan kesulitan Allah. Tidak ada yang kuasa menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memenuhi segala hajat-hajat mereka kecuali Allah, Swt. Yang dengannya, awal mak sudah gairahu, dan tidak ada tempat untuk mengalamatkan segala kebutuhannya kecuali hanya kepada Allah Taala. Ketika dia punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, punya ini keperluan-keperluan. Tidak ada yang kita tujukan hajat-hajat kita ini kecuali kepada Allah. Keluhan-keluhan kita hanya kita kembalikan kepada Allah SWT. Taksuduhu wa taljau ilaihi fi islahi umuriha ad-dunyawiyah wa islahi umuriha ad-dunyawiyah. Tidak ada selain Allah Tempat untuk dia menunjukkan Dan bersandar Dalam upaya memperbaiki Segala urusan kehidupan dunianya Tak suduhu indah nawaib Wa mas ajar Tadar'a ilaihi tidak ada tempat untuk dia menunjukkan segala hajat, musibah, kesedihan, kesedihan yang dia miliki kecuali hanya kepada Allah taala. Tadarrua ilaihi idza sadaqah sajad wal qurbat. Kalau dia punya, kalau dia tertimpa musibah-musibah, tertimpa berbagai macam malapetaka-malapetaka tidak ada tempat kita untuk beristighosah meminta untuk dihilangkan segala kesulitan-kesulitan tersebut diangkat segala musibah-musibahnya kecuali hanya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah asmaat tempat bergantungnya seluruh para makhluk dalam menggantungkan segala hajat-hajat mereka. Maka Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Belum mengatakan As-Samad Adalah Assayidul ladhi qad kamula Fi su'udadi Wasyariful ladhi qad kamula Fi syarfih Waladhim al ladhi qad kamula Fi adamati Walhalim al ladhi qad kamula Fi ilmih Walghina al ladhi qad kamula Fi khinaah wal jabbar alladhi qad kamula fi jabarutihi wal alim alladhi qad kamula fi ilmi wal hakim alladhi qad kamula fi hikmatihi wa huwa alladhi qad kamula fi alwa'i ash-sharr wa su'dah wa su'dati wa su'di wa huwa Allahu kata ibn Abbas telah mengatakan As-Selamat adalah Sayyid Tuan Yang sempurna Kemuliaannya Sempurna Ini kepemimpinannya Kemuliaannya Keagungannya Sempurna kecerdasan dan kesantinannya sempurna ghinak kekayaannya sempurna keperkasaannya sempurna ilmunya sempurna hikmahnya sehingga menghimpun segala kesempurnaan dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki sifat seperti ini kecuali Allah maka Allah adalah satu-satunya tempat bergantungnya seluruh para makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian Mas sekalian nama Allah taala As-Samad ini mesti menimbulkan samarat mesti menimbulkan buah di antara buah yang tumbuh di antara buah yang masih muncul dari pemahaman kita tentang nama Allah as samad yang pertama adalah mahabbatulllah hendaknya muncul dalam hati kita rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki segala sifat kesempurnaan yang dengan itu makhluk totalitas membutuhkan Allah bergantung kepada Allah seperti bayangan Tuhan besar yang punya sifat kemuliaan yang sempurna dan yang lainnya totalitas membutuhkannya ini mesti memunculkan sifat mahabbah karena kecintaan itu akan tumbuh dari pengetahuan kita tentang kesempurnaannya dan keuntungan yang kita dapatkan dari bermuamalah dengannya. Seorang semakin kita ketahui sifat kesempurnaannya, dia cerdas, dia penyabar, dia sangat pandai, sangat santun, berakhlak mulia, dermawan. Semakin banyak sifat melekat pada dia, Maka semakin mesti tumbuh kecintaan kita Semakin besar semakin mendalam kecintaan kita Apalagi Dia pemilik sifat yang seperti itu Lalu kita mendapatkan keuntungan darinya Maka akan semakin besar pula kecintaan kita Kita hanya dengar saja ada seorang raja Masya Allah dia sangat pandai, sangat penyabar, sangat santun, sangat dermawan, sangat perhatian, sangat penyayang. Kita yang tidak kena cipratannya saja, dengar gitu aja, kita ini akan tumbuh rasa senang mencintai, mengagungkan, memuliakan apalagi kita terlibat, kita ini mendapatkan segala-galanya darinya. Maka akan menumbuhkan kecintaan yang lebih besar lagi kepada Yang ini Rasan raja tersebut Dalam hal ini adalah Allah SWT Yang kedua Ketika kita mengertai tentang totalitas kesempurnaan Yang hanya dimiliki Allah seperti itu Harus menimbulkan Efraudullah Menimbulkan sifat-sifat pengesaan kepada Allah Taala dalam hal tawakul, dalam hal tawakal kita, dalam hal ta'alub, dalam hal ketergantungan kita, sehingga totalitas kita pasrahkan diri kita kepada Allah SWT, dan kalau kita sudah begitu akan membuat kita tenang. Seperti kita bisa masuk benteng yang kokoh, yang kuat, yang hebat, sehingga kita betul merasa aman dan masuk ke benteng tersebut kita gantungkan urus segala urusan kita kepada zat yang merantasi yang mumpuni ibaratnya ibaratnya cantolan itu kita nyantolkan kepada yang sangat kokoh celak itu nyantolnya itu jadi betul-betul mantap enggak goyang-goyang lagi tapi kalau nyantolnya itu kepada Paku yang gawil-gawil Nyantolkan gini langsung Bisa melorot Ambiar Maka tidak akan tenang Tidak akan buat kita tenang Nyantolkan urusan kita Kepada Yang betul-betul Memiliki kesempurnaan dalam hal ini Oleh kerana pula Buah tauhid semakin orang itu Sempurna tauhidnya Tawakannya itu semakin sempurna Nabila Ibrahim Ketika dieksekusi untuk Dilemparkan ke perapian Saking besarnya perapian itu Ngelemparnya Ibrahim pun Pakai manjani Alat pelimpar dari jarak jauh Ibrahim Cukup dengan mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukuplah bagiku Allah dan Allah sebaik-baik pelindung. Hasbi Allah wa ni'mal wakil Cukuplah bagiku Allah Dan Allah sebaik-baik yang melindungi Udah kan cuman. Diserahkan kepada zat Yang bisa merantasi segala-galanya Kalau kita Menyerahkan urusan itu kepada orang Merantasi, tenang kita Tapi kalau kita serahkan urusan Pada orang yang bahlul Kita sudah enggak karuan Pikiran kita Ah, Sebagaimana Rasulullah S.A.W. ketika ditakut-takuti manusia Pada tiga orang Awas, manusia telah berkumpul dalam jumlah yang besar untuk menghancurkan kalian Apa ucapan Nabi dan para sahabat Hasbunallah wa ni'mal wakil Ini membuat tenang, membuat hatinya tenang sehingga segenting apapun masalah itu, begitu diserahkan kepada Allah, semua urusan itu sangat gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga sekalian, mesti menimbulkan takdim, rasa pengagungan kita kepada Allah ta'ala seperti telah kita sampaikan bahawa seluruh masalah seluruh Sikap-sikap yang menyimpang Baik itu Ini semuanya terjadi itu Karena Rendahnya rasa pengagungan Terhadap Allah SWT Seandainya orang itu betul -betul Mengagungkan Allah Dia tidak akan musyrik, tidak akan kafir Tidak akan munafik, tidak akan Menjadi ahlul pitah Tidak akan tenggelam dalam maksiat Bagaimana dia akan musrim? Wang tidak ada yang sekufu, sekutu, tidak ada yang sebanding, setanding dengan Allah Ta'ala. Bagaimana dia akan kafir? Sedangkan tanda kekuasaan Allah SWT itu sangat jelas, ngegleh, kayak matahari di siang bolong. Orang yang mengingkari akan diingkari oleh semua orang dalam 12 siang matahari terang entang-entang kok mengingkari matahari dia tiap di orang siapa mengagungkan Allah dia tidak akan nifaq bagaimana akan munafik akan menipu Allah sedangkan Allah itu mengetahui segala-galanya kalau dia mengagungkan Allah dia tidak akan tenggelam dalam bid'ah bagaimana dia akan tenggelam dalam bid'ah sedangkan Allah yang ma ilmunya sempurna al habir Al-Alim, Al-Hakim telah menurunkan agama dalam tu agama yang sempurna dan bagaimana dia akan enjoy, akan menikmati, merasa aman dengan maksiat, sedangkan Allah melihat total apa yang dia lakukan. Sehingga semua penyimpangan-penyimpangan itu akarnya adalah karena tidak menganggungkan Allah Subhanahu Wataala dan yang terakhir. Di antara buah yang mesti tumbuh dari kita adalah itu kita menjadikan asma Allah Al Husna doa wasilah kita dalam berdoa kepada Allah Taala. Karena di antara tuntutan kita mengenal Allah adalah menjadikan nama Allah sebagai doa di dalam doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Taala seperti membawanya ada doa Allahumma inni as'aluka bi bianni as'hadu annaka anta Allah la ila ila anta al-ahad as-samad Ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu yang yang aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirimu engkau adalah al-Ahad As-Samad. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian minta maaf. Pada hari ini kita pulang meruput. Bagi safar, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan tentang As-Samad cukup bagi kita. Untuk mengenal ini Allah adalah memiliki nama As-Samad. Semoga Allah menanamkan diri kita kecintaan yang semakin besar kepada Allah. Rasa ketergantungan kita yang semakin total kepada Allah Ta'ala. Karena semakin kita memiliki ketergantungan total kepada Allah. Itu semakin menunjukkan kesempurnaan hamba tersebut. Semakin mulia di hadapan Allah Karena hamba yang paling mulia Adalah hamba Yang ya ini, Paling menghinakan diri Dan paling merasa Butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hamba yang paling dibenci oleh Allah Hamba yang merasa cukup Dan merasa tidak butuh Dengan Allah ta'ala Sehingga Allah menamai dengan Mustadbir orang-orang Yang sombong demikian kematas sebanyak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.